او کار نه دا د مجني منافقانو خبر وا الله وي دوارو منافقا نذ کافر منا امر دي منافق یقینا الله چې قام دي عليم حكيم عليم سوره د قره غفور زهي معذذ لري عظيم حكيم حکمتونو او زه غواړم نو غفور امام راضي خو کنه واټا بیړتیا بیداري او کما دا کتاب یو حیله ی الیکا چا وه کی دلی شی کتابه یقیناً الله چې ریکارونه دی به مو په ستامل متا خبر او که څه وی دوسره قزمت مذاکره و نه کنو کار دوران شي کار نورانیږي که دوسره من سمجیتو نه کنو کار دوران شي کار نورانیږي ولی وتوکلن الله نظام اش پره الله باندې او کفا بالله وکیلا کافی الله جل شرب او قدر متصرف ما جعل الله لرجل من قلبه يدفي جوفه ومثال ايش وشکې نکه ګرځولې الله جل شاور نړۍ پیدا کړی یو سړی د पारा دوزونو په یو وخت کې په یو سینه کې دوزونو نه ما چلنې ور کړین د جميل ابن معمر نو یو سړی او جميل ابن معمر دا غوې پېښان کړه دې مکه مشرکان د عقیده او چې دا دوزونه لې څلري مطلب دا دی چې دینه با خبره نه رکیدله څه خبره به چې په وغه ولګیدل هغه به سره وندغه شان د دومره چې نو مخالق دا چې یو دا زکه دا خبر نوی کی دینه چې دا دوا ځنه لری مخلا چې پجنګ بدر کې ینګ بدر کې شکا سو هره پتیخ پتیخ روان یو په پکه پړای یو بل نو او په غاړه چلوا او بل مګلان ته چلکا مګل دغه چې پړا دی غولي دشي یو ځانه ورته شو ورته نو د دې مخالقد پتاون لگیلا وداه د اشتیاچ کمنو دوز ننلری اسی یوز د ندی یغان چینو مستقیدله یغا یوزلوم کنا <سقنح> په جنگ بدر کیږدون سره هغه یوزلوم ولتشو یاو تشوید فی جوفی و ما جلا زواجکم ندی گر زولی الله جل شان استاد خزی الله یا خزی چ تاسو سره زهار کوی بنو نه دینو دی ما مستاسبین دی خزم ور کیدل نشی او یوز سرید پا دوز ګونه کیدل نشی زړه دی یو دی نو دوه کېدل له دوه په کې ځېدل نه شي وموږه لا د یو شان استاد سوده چې کوم نه اب نا کوم ساس حق کی ځامن نه دي تا یو سريتا زیوې جدا نہ حقیکی زوی خنشی کې درې حق تا کېده حقیکی زوی پښان دغه باندې حق هم جرشي دا ولي ذالکم دجل قلب مستصحاب لري بیا فایین تشخخله باندې الله پاک وینا کوي حق خبره او الله جل شاد سما له خلکو ته وایي او هو یادي سبیل <سؤال> سراط مستقیم الله کوي خلکو ته نا سم <سؤال> له <سؤال> رد ده چې د چا زوی وکنه دا پلا نومیا کوي فلان زکوۃ یو سڑی زان بلچہ تمن سکئی نبی امرا رسول پے سلام ادا زماں مچنے زوے پلانی سڑی زوئی ما تو پلانی ادی بلچہ تان من سکئی نہ سخت زج روزا واجبرد دی کیدی تو دیواج اللہ دی پلاری اکی نو مقصد دہ ہے چلہ ک څنګه پردیش سڑی تا من مر کو نه لې پکار الله حقيقي اله دی او مخلوق چې دنه مخلوق دی هغه اله کیدلی نه شي متبنازو کیدلی شي خزم او شي دوز یو خېته کې دوز شي د ځکه خدای پاک یو دی الله یو دی شریک نه لري وذوهم اواز توکه بلنه توکه لیا پای دختو طلرانو په نومونه باندې هو اقصدو دادر انصافي خبردار الله پریزه په لمتاله مو که تاسو نپيژنې یا به دا وپلاراني دستا سرونه دي د شواچې ورورا دونکو روډه کې نه جاي هموالیکم تاسو دوستان دي دوستو او بزرګو پوهښکنه د شواې کنه هموالیکم او تاسو آزاد کړی غلامانو هم مولانا فلان او فلان والله يساله کوم نشه ګنا په تاسو باندې پاده سګي چې خطا شولې په دې باندې ولیکن ما لیکل په هغه څه کې ګناده چې قس کړی تاسو ژوندو په دې باندې د قست جوای نو په دې کې ګناده الله پو غفور رحیم الله مشهور صحابي ده زید ابن د محمد رسول الله متبن دا مور سره ویچ تروان یو ځای باندې په خوا موسم ته کی کنه نو کوان تی پی پر شوی دی غریبې سپزورې د مور نام تختول لري د خپل د مور د نا د موسم ته کی څوک و تختو ناغا چې تا او کار ملي کې جنو خارسک په حکیم بنهظام رضی الله وان دی حکیم بنهظام چې کنه هغه بو او حضرت خدیجه رضی الله علیها ور کزګه حکیم بن الظام د حضرت خدیجه رضي الله عنها وکیل او تجارت کې نماینده او د تجارت کنه ما دا دولت اجازه او بن الظام سره دا ویاله او را روم گیګلریونی کله <تصفح> <تصفح> چاغله ورک نو حضرت خدیجه رضي الله عنها رسو چې را د محمد رسول الله په نکاح نو پیغمبر سم طرحه باکو داستان شو دا ولوم صاحب خدمت بکې خدیجه رضي الله عنها چا نبیه علیہ السلام در پیار مرسو مصرح بوو خدمت بیگت کو پلاری پیار مسلمان شویر رسو کنیز جی پیاران بارین رسو زکر غلامان گیرو تلنہ مخی مسلمان صوب زید رضیلان ہو دے سمو بعد دا پلاری غریب چکم در په در گرزی کلا یو زیتہ تلے کلا بل زیتہ تلے کلا یو زیتہ کلا بل زیتہ باکی ما فال احی فیرجو ام اتدون ولجل یڑما په زیبان دی جانم او یا بمړی یا بجوندې ګرځم منو یڑم احی فیرجو ام اتدون فواللہ لا ادری و انی لصائل زما لري قسمی زنه پیجنم نه په یګما سوونه قوم خلقنا اغالک بعد السهل وامزق الک الجبل اے زما بچیا دا پتنه لگی چه چه تا چه که زناورو کو خوری که چه کم دنو چه تا باشو و مرشوی فیالی تشیری حل لکت دهر او بطن فحسبی من الدنیا رجو قلی بجل ارمان دادی زماک زندگی که زماک جنکی چه صرف ستاپ مخبانی زماسترگی لگی داری نصم را بخواه ستاپ مخبانی زماسترگی داد دا دا دنیا چلون ارمان داد ارمان داد تو زاکی و نیه شم سویندت رویها و تاروز ذکراه اذا غربها فل نوار چی روخ بچه را یادیگی آنوار چی پریوز جوان یادیگی اوزد صلوکو من کزمار روزنن انتو وقتلی نو ما بنا نیراد کلیخو اوزیننو و این حبت الاریاح و حیجج نذکره فیاتو لما حزنی علیه وما وجل سیلی راوز ذات یاد شی از جبا خود رو جا غم ده ده خلق زامن او را کیا خود رو سو غم نکه اله کستاب ده او را کیدو بان از ما دوم را غم ده سعامالو نسل سفیل ارض ججاه دن ولا اسام التطوى فعه وصا ویلا تساملی بلا ویزبا گرزم گرزم ترسو چو خانس ترشوه نئی زجو چو کننو ترسو چو جوان ده ایمان تا فسی بازا گرزم کنن حیاتی اوتا تعلی یمنیتی وکل نمر انفانی و ان غره الامل هر څلیم لري روزا مرشول صاحب ته د دنیا هرانيږي پوه شو کنه دا شوړوي اوس ما سره پیغام کړي خبر شو چې مو کم کړم کې شته سازوي باندې بل د 2 فبراير ادارانګي خلرو ز 7 ترې هغه ولې غو ایوري واچ راځي دی په خپل دیوم راغلی دی مکه ته هم بار سوم ته محمد بن عبد من خبرشیو تا دیر خسره نو دا زوی زمازوی را که چون را پیسی چه من بدل درکو چون را پیسی چه سا پایدا خدا ملد اقوی چو گوره نو زید نبا تفوسو که که زید ویلی چه زم کنه تا سر زید بی پیسو در سرکو مازه زید نسا اقو که زید ویلی چه زید تلتا پاککی هم که زور تا سر نشم در سرکو مازه اقو چروخته زیدا د پیجن ویل دا بيلار دي يا متر يا دامي دا تا قصرا دي تسون چلګو دي سزيوب کنا ک ديسر پختله خوږي زمان طرف نه ممانه نشتا او ک نا تو چ یا چې کمنو خو محدثو رسول الله یقیني خبره ده چې پلا رو مو رو دار نور نه ډیر ګراني خلکو و زماري په خدای قصبي دا ټول جهان یو طرف ته شي مستاز او څنګه هغه دربار دي چې فقاز پرې دمال تلارش لا چې ته کې نه شي نو تمه ساته زمزې پهږيونی و دا زې ما آزاد کړ خدای دې رازق او زه نه مونږې چې د از موضوع شو بل خلاص نو پلا دغه وخت کې وایي چې اوس بس ټیک تماته منذور یا تر او ته جماعت چې شي نو روس وبا غوروز با کیسه کولا وی چې زمونږه زيتو ډیر او خیاو چې محمد رسول چې کله هغه مسلمانانو شول کنه روس ته چې دا خو زله او خیاو چې په ما دا ملګریا خو د دوړ دو جهانو شکو د شهادت لګاله اه نو الله په خپل دا حکم راولې کوي چې تاسو زید ابن محمد مو وای بلکې تو وای زید ابن حارسا یا خود پا زید محمد بند مشهور ممنوس څنګه نوکا ش بیا نسب کارسو الله انکه پکې دا سستان نوم بیا ساتمه قیامت د پوری په قران کې بستا من ذکر کیږي خیر دې پریا مخه پکې دا زید محمد نکشن والا ما قضا زید منها وترن دا او مقام مقاماته لدرګه که سستان نوم په قران کې او د دې سيو صحابین په قران کې نشته اذ زيت غزلانو دامن قبو از ما پسې کنا فلا ما قزو زيد بنه و ترى عن نبيو عن نبيو يا رسول الله صلي الله عليه وسلم اولاد المؤمنين دير نزيدې مصلو امهاتهم اخرجه پیغمبر صل الله عليه وسلم دبياني پیغمبر صل الله عليه مسلمانانو مين دي دي پسې په دې کا حرام کې د لوکی په عزت او په احترام کې دا پښندګمور دا مته نه چا غواځره په خلوت ووم کوي او دانه یې نظر نا دا با موږ ته کوي نه ستر پردا بکې امهات المؤمنین ته ومد نه او صرف عزت او احترام کې دا خبره ده اول او ول الارحامی بعضو مولا دي بعضین خپلوان نسبی چې کوم نور بعضین دي دي بعضو د الله په کتاب کې د مسلمانانو نه دانګي د دا الا مگر الا استثناء کچې د افلو چې تاسو که خپل دوستان سره چني کی او کئ ګرنده جاري ده که انا ذلک ادا دی په کتاب کې لیکل شوی پیسې کلی شوی نا متبنا ته چې بده نو افلو ابن فلان ولناروا دی هغه اوس سره دی کښر کښر ته چوي بچیا وای رودا ناروا نه دا ناروا برمن دی هغه اے بچیا وای داس نارو نه دی خدای سره دالک بدانم چې زه لحر با نیره اگر کدیر غریبی امکانا قلپ لار با تو لار نبا نسبت نکت که وزیور تاک شفقتن تراحومن به مهربانه دو وجنه یا سپنگیره چی کم جنو کشی تا چو وی؟ بچه وی دانواروانه ده پیانبای صحبت و سلام با عبدالله عباس تا یا بنا یا بگنا ای بچیا انا سید یا بنا خدا حقیقی زوی خونا بکنه خدا صرف آراب کرد به او ده ده مهربانه پوه یوانی و اید ميسا... مين... نبی نامیساقه هم یاد که او اخل را چه ما آخسته ده مینن نبی نامیساقه هم کلک وعده دیونه من کستان هم آخذ ده نوحیسا و مبرایم و موسا عیسا و مریم آخذ ده دی دیونه کلک وعده ده چشی وعده آخذ ده اللہ پاکه حافظ ابن خبر دولو لازم نه چکم دنه اللہ ورگی کنه اگر پ پیغمبرانو نه هم دا غشنه وعده اخستو عهد میثاق په صبحی اخستلې فيه قامت دین الله و ابلاغ رسالته والتعاون والتناصي والاتفاق ټولنه پیغمبرانو نه دا وعده ماخستلې چې دین بقایمو وي او محض ازمکه باندې بس قائم وي دین دو قائمو ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سوره الشورى الشورى کی راضي کنده نه راضي انا اقيموا دین ولا تتكبر على المشركين ما تذوهم الیه اغا تعاون وتناصر ائتفاق د دې د عبادت ما غو نه خسته مينهم غلیظا دا وعده د غو نه ما ولیا خسته دي اخذنا میثاقهم لیا سالف صادقینا د دې په اړه ته پوس کې الله په درښت خلقونه چې هغه پیغمبران دي مبارک او دا او دارنگی دو دروژینا تپوزو کی پو بارد دروژ داغو کی صلح دوسر رشتینی خلق دو پارا جانت دے او دروژینا دو پارا چھلے و اعدا تیرکڑی جن کافینا کافینا کافی دو پارا ازا بنا لیمازا و دردنا کن بلا واقع دا اشارہ دا یا ایواللہ زنامانو ای مسلمانانو اذکرو نعمت اللہ علیکم یادکی نعمتنا اللہ پتاسبانی څو جوات کومه وو چې جلاله تاسو باندې لاسکار چې لاسکار د بنیراله کوه د بنیراله تاسو یاد دی الله وي هغه احسان چې ما درسره کړو پارسل نه له مولوی په غو باندې شلې با د سبا ور وځو او سبا باندې چې منو چې مکه مشي کار وکړو څه کنه کنه هغه اسی وروړي قدرت دی ها څنګه جوړ کنه حزب وقت ده ته واستمسره غار دا مطلب چې موږ خنډ نه وکړو ی رول دی ریحان او یز غلاوسم وجنود انده سلاکر رول دی چې لاند تر وا تاسو جبرایل راغلی او سره خپل لکرو الله جي الله بما پاس من تا من تا سم کوې نو بصیر علی دم کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله جنگ وو هودانګ بدل جنگونه وشو څومره ਬਾعد تقریبا پنځم کال دی د نبو ته د هجرت پنځم سنه ایږي کی لکه شوال پنځم شوهه تا لرونځ د وکاولې پیلې کی خو به سورات سې کول دا چې پنځم سنه ایږي کی دا جنگاغزاب شولې جان د خنده کومړتبي جنگاغزاب هم ورته ویل د نن تا د مشرکان یهودانو ځکه څنګه سنتي مکیتا تقریبا شل کسان نمایندګان فرېږي او مکی موشي کان سوال زاری کوي دا وو کی سلام بین بنبیل حقیقت دی خو یې نختار دی کله نه ربي دی دانه هوداین قیست دی دی د ټول عالم مکیتا او مکیوالا دی خبره تر اوپر او چرایې مړا آلته به موږ شو دلته وتا وسې لا کرو اوست جگم د نو سری دا فلک کسان دي کروس به ختم کو هیڅ دبا نو اسکی بڑا ګر کو فیصله بیا کړ می سید ابو سفیان دو قریشو کیادت وکړه او بیا لاره څنګه نو کفوان قبیله تا وینه نحیزن فی زاری د بنی فزارا ته دغه باندې بنو فزارا بنو زهرا د رگی مزیناه جوهنا د ټول او پر او دیرامیان تقریبا شپږ زره کوجه سرپرستی دغه څنګه نو یینه نحیزن فی زاری او دا تلو زر فوال شکم جنو تلو قیاده تا ابو سفیان کولا مجموع تو لخکر جو که لزر لخکر تایار کل پیام باز اسلام خبر شداشه کسا دا خپلو ملګرو سر مشوره که چو که چو سلمان چو کول غاری ناب اسلمان فارسی جو را زمان ویل رسول اللہ از موطان که دا کله چې دشمن زورا وری کنه منگ ده کل اتنا چار چاپی را خنده بکنه خنده دو اوسه سمس مقابله و نه شبولې د نومبر خندقو کمنځا د کې شایره نو زین نو تو خپل کمپانسو د وسلانو جديد نديده په تاسو کې دي نديده په تاسو کې په خدو ته د کمنسلو د پاره تقریبا 10 کزه او 10 کزه چلېو کزه دشي شوور شلګ زې اندازې دغه سره خندق و هو نہ شاؤ لوالک پر دو دوران کی دا نا پھچھے کلاجو وا تولا یوزے بنے گٹا کرشوا لے گٹا واس پن پرکھو توے کنا کلاکا اے چہ چلو گدا ہن کرنسل کی کہ امبر سم پستلو کشو ورا پیرا تو دال من گو کا تلک امبر سم پھیتے پوریے گٹی تک ٹڑلیویں گٹی دونے گید دونے یو گزار ور تے یو گزار یوم پرغیرہ وقت دل داشوی نو په امر سمې چې الله اکبر الله اکبر ویوله چې شعب اکرام او مبارکی راته چې دغه قلون الله د کسرا قلونه کار دو دو قیسا او والته ژوندون د دغه د یمن اذرې د سنا قلاونه د دغه وخت منافقانو باندې سخت وګنا هغه خبره ده پیغمبره سمن ته وای چې قیصر کسرو قیصر وړاندې ژوندون یمن په تاسو خدای درک او دلته موږ او تسمه شو دی رینا موږ سمن شو کولې او داسمه شو ماتوله دغه خبرې کوي واټه واټه خبرې کوي او دغه دوران کې پیغمبر صلوات وسلامت چه هلته خندګرنسته صرف او صرف مدینه منوره کې کوم جنگالی دي څوک اساندي دریزره کساندي اور خزو سره وروده سره ټول چې راځمه کې لسته زر تنه شرسدله دومره ګونی فوج راغره ده د الله په پام کې ها نه شوې لوزره غلط نه کی کنه او مسلمانانو الهاتې بته قروز سره دریزره د علاقې رسیدي دریزره کساندي اوا په نو په بدلته کې دا او را خندګر دز یو وارد په امبر سدوسوم یو خلاط د غکري راجمکريشن شاد طرف نه رانه او دغه خندق کلي او حالات دي شي چې سخت يقدي دا ټول مسلمانانو کمزور دياده او لګد سخت تکلیف دي په دې دوران که هي ناخته به مشهور کافير د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غسخر چې کوم هغه ورغه بنقريزا او پالا بنقريزا چې کوم کابني اسره او قورېزي سردارو هغه ته ور وټکه ور وټکه جواب دې ور نه دې خدای دې ورکا چې دې دې بعد هغه سړي خبرې سوالځي سوالځي هغه ته نو وابت دې تکو وته وای چې ته خدای بنده ما د دنیا چې ګننه عزت مي راځي جمع کړي دې استاد رسول الله عليه وسلم ته چې دې او تر ټيګي دنه کوټه زمن لري بلګراغلی په زل داهر سره زمانی په زله سره راغلی و داسې وریز دې چې باران نه کوي دا کوم نه چې تاره او روستي دې باران نه کوي چې څنګه شټي وریدا خو خیر اخر هغه دې خبره تاماده چې مواهده چې استاد محمد رسول الله ما کا او شاد تر متهم لو کا نا کبل فرض من د شکاسو خرو زبراشه متا سره به دې کو کلا تا باندې چې ترا دې په ما راضی په سې شو د دېعاماده ما او کړه شاته طرفه سپراتي شاته طرفه د بنو خريزاو کې لیدا دا نه دي دي ځکه او دل ته چې ګندونو کا او توي ا باغونه دي دې نه غن ناراضی کنا دې طرف نه راځي دې طرف نه دې طرف نه دا خپلولداره عادت ته غرونه دي دې هم مش رضلي خوشا تجنن بنو خلیزه جي شاد بنو خلیزه پرادي ديو ما د ماتکړه چې یو واړه ما ماتکړه یم با سم خبر شو چې بنو خلیزه خدای دې خیر کې واده معاہده ما ماتکړه یم با سم سلوک تصاملي د ارشاد نماز شاد ابن, ابن رباده ادر ګ عبد الله بن رواحه او سره خواتي د جوبتا ژلا شي وګوره د خلکو کوهدار اشتیا ماته کړی دوه تا صبح ماته په اشاره سره خبري کوي او کنه ما کري صراحتن ودا ته وي چې نه دې ما کري په واده ټینګ ولاړ چې د یو لار شادی نماز وزنه هو دا ویو مخنه د دغه ودا نو دلته واه شاه سي برتوي لي چې دا خبر شو مجتا وعده ماته کړی دا او ما وعده ماته کړی دا وایم که ادا بدل سره نشي زمره خپل کار توا نن متا شوم او صاحب نمازونه و چې راځو کوټه کې شي نو زبر ساوګورم کما تاسو ټول چې ملان نه دی زړه شي نو بس په دې کې لاړه په امبره څنګه تا رمضان څنګه چې راځو مول قاره هاځو قاره چې څنګه دایره کوي داسې ونګ دایره کوي مبارک دي بس کار و شو هیڅ غم نه کوي ها مبارکي ور دی جامع صفصاده منځان دا بیس توده شو صحابه کرام په سختي کې پرادل په دې دوران کې امر دې اب دود او توي او کاپرو غث مشرك او سره دا خلاص نه چګنن را یو څنګه وکوت چې تا څنګه کنه په هغه کې اساس چګنن د پوند ورکړ او پوری لا پوری وای څنګه را ای کریم اوصای دودې نور دي چې کلر اپوري وته ویلان یو کې حال مين نالی صاحب ته ووت اسد الله الغالب علي النبي طالب هغه ووت جوتین وسشار ویل د علي صاحب مقدس خپ پکړم سخت وس پکړه دا قاتل علي صاحب وره او قانونداري چې کله سره یې د نشوار سره چد چاهز و بیانې کړه نو هغه څه کېږي صاحب جاسم نام را پوښوداس خپل ما جګړي د یادونه دې عبدود نالی صاحب چوارا د دغه له پیسې لکه الله مقابله کولی شي نو ای کمرز له انو او دغه خاندانه پر وروته بد حال راوخسته او نو ملګری غلطی ساتي په کان او دا ریپریماز له انو خلاص شي په نو په دې صرف د غشو دارګې د دغه گزارونه دي نور مقابله مخامخ شوی خو نه لیکل په دې کې سخته تکلیف اوله دا. دا, او دا, دا, دا دا جابې سه کو تراغه خځته و چې ماولي تم بزرم کاني په خځته کې تړلې وږي شوې ده کوټه چې شتاګه نشتا اوبې سه ماملونه د ورپېشي دا وودو او دا ورغني ولا دې يا ګډوره دا څه کوون حلال دی خو اوی ځم زما ته څنګه دا وودو کدا دا ګډه بته پوکي ازلهګه درازم تم د دې کسا را بشو او ګور سہی ده پیغمبر سره د مسلمانو په جابه یې چې رسول الله ما ډوډۍ کړه ده تاسو پاره او د دې کسمو نور ځان سره ملګری کاوه پیغمبر سره تاسو باندې اعلان اے صحابه کرامو جابه یې چې ډوډۍ کړه درازې راکشه زر قسم او تو روان شو او جابه یې چې تمه نن ډوډۍ کړه درازې ورو کنن څخه نوبد سرکار کې کنا رقم چې په خپل نو کو پر تشراوند یی جابیشو ته زر کسانو باندې نو خبر ته څو دغه سام په څوکې باندې توغ باندې ریچل مته نو جابیشو کو تلا رکھے د اقتصاو بڑا بڑا سویت سن او ټول خلق رااله زر کسان رااله نو پیغمبر اسو هم خپو کیته موافقه کیږي پیغمبر اسو هم خپو کیږي هغه به یقینو ایمان د خزم د نماز په تدانه چې محمد رسول الله چې ویلي دی اعلان کړی خو بس خدای به په دې کې هیڅ متوال پیغمبر سم جابې ستوې چې ګوراد کټې به او کو ما او حدیث ووایا چې بل خزم ځان سره ملګری کې ډوډۍ چې په خول کې کومک لپاره بلان په عمر سماد ته برکت کړه بیا وی لسلس کسان له نموز لسلس کسان زر کا سامنا وشوه قسم په هغه په ټول مدینه والله له یوم چې ګمینو چې زیاتې دی نه دا موځ زواد ته عمر باندې ډوډۍ خورلیده یوازې د نورمان بشیر خور څو تجل وړې دي هغه چې ګمینو ته عمر تا موټي کېل شان دل تر اورا قولل قولل قولل قولل شوی هغه ختم نشوي نو قشې دا دې ته معجزه وې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دوران کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واته هغه ځان کلا کې دکنه نو یو يهودي راځه چې په شکل کې دې کلا کې تاوی دراته تاویږي مسفيره جنان هاد پیغمبر سنتره دا هغه حسن سره توه حسن ورته شي کوشا دا شي موږ ته او راغله زمو حالات کشپ کوي دا دو سړي نشته او دا شتره نشاملوی چې نو بیا خو موږ په څو راننګي کړه هغه یا امه رسول الله اے د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثورې دا کار زمانه نه کیږي نو څنګه یې ما یا مریض کنه خو خیر او وزو تولانې کو ناغه د بانس لګي پرتواز ما صاحب را او کوزه شو پسی آیا دوړه بچور کو بس په اولاږي پایسلامه کسړه پیسېلا که يهوديته د مردار بیا چې روغتلوی حسن اصولای چې جامعونه او پاسر کنه د زمانه نه کیږي نو سفیر جنو پوز شو پسې اوس کمنه نو چې جامع مو ایستو ساری ملګریته چې پیه پاتو لګي نه تکي بنو دل چې خدای بو د تم او شاد ترنه همینه ځکه چې د سفیا سره زموږ په کوربانۍ باندې آل تاوب باندې نور روز راځي چې کله ته سړی دی کله چې ته د طاقت په لشي او څپیکر وځي دا یو څه چې د نورو څخه شوې ده په مزام ترور او دا کارو کړه یې وسره پولیسو نارام چې څنګه نوخه دیام نه نهار ځان جناسو نهار مرز مرز خدا پنځه انګوښتو ته دې <متحدث> دوران کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم د بنو فزاران د دوه په څ سره نوښت لري او د غونوی نبی حسین دی هغه سم مذاکرات <متحدث> وکاو د مدینی د میون د ریمه تاسو درکوم تاسو نه تاسو لا چې ادب او سجن ما تفریح د عظمت پر وړاندې کوي ما د بری او تاسو دي لاره او بدل بدل کوم چې څه کار لا دڅخه نو شوې چې شاد رځ نو مورا غه د مدینی سانصار د غو اگو تا پیانبا اسلام دا مشروع اوڈانجو گلد اگو یا رسول اللہ تا خدای حکم دے که ستاق پل چکم جنو رای دیسی اگو اینا زماق پل رای تاس بانی زماد برسو جی مجینی والاو با اگو خدای قسمی پا اگا زاد قسم چی من لعزت پا اسلام را کردے پا کفر وقتی چی دینا من نا ایو دانا بغید تجارت اور جو سوال نے دن لے حضور رحم جوړ نو اسلام کے بارے میں دا کارن کو پیرا صبح جوڑا نکو پدیہ دوران کی نائی مسعود رضی اللہ عنہ حضرت فانی او مشہور صحابی دے مسلمان شو یو کنه کو ابو د پتہ نہ پیغمبر سن تو په تو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې موږ ته هیڅ معلومات اسلام نه یې کړل ته کار کار قومه زره زمانه باندې نه خدای یو خدمت واه د اسلام د پاره ورخه نوخه نولاش ته چا غواړه بنقریز او ته چې څنګه څه ویلی شي ته بس خلاص د دوی په نس کې به اتفاق وایچو دوی په برن قرآزه خواه تلاره برن قرآزه تاو چه لکا تاس خبری از ما تسو مر تاسو رمین محبت تاو یاو تخزم گا یاری پخانه دوستی زی خبر شوی ما چی دا قرآز شید تاسو محمد رسول اللہ تا پریدی و تختیم زی خبر شوی ما او زید تاسو دید مخلیس اعمال گره او کنن دا خبر ما تاسو دا پار زید که او کنن دا و داس خبره ته کومه چې نسبالات دغه ابو سفیان تو ویلی چې زه خبر شوم او بنو کړې زه یو شي کوم دي که ما زرم زه پټه سمو تاوږي څنګه تاسو نه څر او کې نه کې جنا دو سباله تاسو په څه څو را ستالي را لګي وي چې دبل کسم نه ولي گئے دغه ابو سفیان یې ښا یې دغه څه او کان نوصاباله يهود ریسيا دا غشنه د سري دا ولي گل چې زه قرېشو پتاه ځوان زموږه ايمان نيته پتاه څه کسان مشرام له را کوي ناين چې توه له غريشیا شو کنه ناين دوران چې جبرائيل راغلي دې احکام کارواي شروع کړی دا شروع کړی کارواي شروع کړی سماج کنه د ساب نه ني زم ما سهبال ته وزاري و او لکا ما سر اللہ سر با پا باد سبا بانیوی چکننن کمک کروی باد سبا سر باد سبا راولو تیرز ما سر باد خیمی چکننن سو دیگا چی درستو ناس کئی آزا چکنن دیو گون باندی کلیو کنن راگر پا آگا او چطی ہو چکننن کمزی تاولیو کمزی تاولیو دا باد حال شروع کروی دیو ملایکو آزا او پیدونن که آئی چکنن خیمه کی ناری تک بین اللہ او ا تکبیر تکبیر او داوود اکبر خدای مسلمانانو زمون دي خیمه ته رامنو دي تکبیرونه شوکلی هغه تکبیرونه راچاو دملایکو تکبیر دوم رزور نری نوخه ناره تکبیر دوم رزلری الله اکبر خرابت خیبر انو ایزا نزن نو بصاحدی قومن صفو صباحون منزری خلګی ناره تکبیر و شریعت نشتا و ونی لسته چې کله جهاد کیچغند نو سره ځان له پوٹ مقامی نال دباسه نکی تکبیر بنا که چه خلق خبر نیش دشمنان که او کلی چه مقابلی تا اوه چی اوزرانو بیا حسول بیا حسول تکبیر ثابیت دی صحابه اکرامو اللہ اکبر نو دی دوران پیلید اگه کنستولی که هم صحابه اکرام داشاروی نحن وزین ابا یا محمد علال جهاری ما بقینا اگر اللهم لولا انت مهتدینا و صدقنا و ما وان جلن سكينا تنالين فسبيد الاقدام ان لا كين ان الغلاب غو علينا اذا ارادوا فتنهنا بيننا ابينا ابينا, ابينا صحابه کرام وسره د आवाज سبي داوي وي دمنو كفرتنمو دمنو كفرتنمو سو کو صحابه کرام مس پيبره فَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ يَا الله د دنیا بس زندگی وي یالله تو که زمام مهاجرين او تا انصار تبقنه کی الله معفي تو کی زوَيْفَرَ جنہو تا گمر زندش کې ویل ایره کا پاتګه او دغه خلکو حالات روانه یا سوسېره پر بسوګ لاجی اې زونه پازيله يخ سخت يخ نيوة. او سړي لګیدا او دلته کې تورټمو دشمنانو زورو د چا بچګندونو دا غوښته پاسې دوم کنه فطري او طبي وروي نو په امان پسوم په دې خاصه ته چې پاجي دا دنیا هله ټوکاځي غلا حکمت چاره غنو او کوم او دښ روان مته چې ته په حمام کې روان دي دومره ګرم چلوګن روان شو مه قلالانه بيګو دسه بزلاله قما چلادو <سؤال> مې سیدد ابو سفیان خیبی تنن وته ابو سفیان خیما کې ناش تورتم دګنا ورغو چې ګنن ملایکو تاسو نه شکره لري مامولې له دغه پادېو دې ته دې ځانګړی او چې له ګبو څخه نه نوې تخت ملګری تاده دې تیس کوي په ملګری دغه کې دا تفتیش وکي نو ما زره خپل خواده یو سره نه اسلاص نه ونیو الکه تچو کی بڅوک باندې کنا هغه ته مانه بیرینځ نو وې تربن تاوتنه تاسو سره شي ما وې غشره وېسته بلنده کې مترنمو برابر کړ کنه به ته مې کې خوشته به ته مې کې خوشته ګنې ما نو <متدغو> دغه واکه ابو سفیانو خپل منګر ته ویلي چې تاسو اعلان وکړئ خپل الله کل کې ورشي چې زمانه زو ارته کې يهوجو نو سره څوکړه زدداري وکړه ځکه یخ دی دغه حال ده او د ځګمنو اراده کې چې نو عبد الله سبحانه وتعالى هم شوې ده موږ نو له سره څنګه ده نه شرازې چوزو دوه سره دې پاس یاسن رواهات مختلف دی نو پر دیر دوران که چه کنین اغو بانده شکست کاری شویده و زیفار زنان هورا پاسیده و حالات ورومه چې خلق شکست چه دی او تختیه سه ملایگو تمخه تاو رفلی و زیفار زنان تاو رفلی چه اخپل یار محمد رسول الله خود صاحب تا دی چې آیا چه من راغل یو خیر کرویمو شروع کریده ایچاو سلاما بیلی مصر یو با تختی که خی سیوز زمجن ویوالو ندو برن زرگی چه دوله با اللہ او تختی با خسیان مفعیلی دغا واقعات اشارکی اللہ پا وی چه اللہ احسان مونه که نوچه او تختی دلکنه کنا د تختی دلکنه پی آنبای احسان چه, چه مدینی تروره صدق دلکنه تو دید دوران که ساد رزینا هم زخم شویده اشرانه نوې منګ ته دا کلا کې وو سات روان شو نو سات مور تو چې بچیا ته ولی رسته وو ته شي رواني د برنامسک ته لويتن وغار سره بدن او صغرا وې جنون علاج دراسو درې ودارو او داځې سوداږي دا خالیو دصغرا ورکو او دوسا سه بدن جړغټو نو دې ځبانه وشته لري داځې مات کړه او په دېږي غشي باندې کړه دوداوا چې د دعا کړه د صاحب یا الله وکړه چې د کا피ران زور ختم شوي او په دې ما شهید کا کچرتا کا피ران زور نه ختم شوي یا الله وکړه ما ته په خپل ژوند کې د کا피ران د سر د او په بل ابن عبد ما ته نه دي دومره ما پرې دعا چې موږ نه د کا피ران زور ختم کړو نو د پیغمبر چې مجددی تر اورشید ا د پیغمبر صلوات وسلامه مدینی تا چوی روز تا شیده غسل دا پارندونا و تا جبریل داغیر او تلا غسل که تلا غسل که و چوکو ریزمان ملگری پو بانو قریزا بانو ورغلی دیو تلا دل تناشتی زد آغا قضاوم از ماسه بجرق بولا ورکاوم او تاسو چوکوی ورزه پی صحاب اکرام دا اعلانوش جو ورزه پی محاصره کرده محاصره کرده پینزل صورتی محاصره کرده روستو اغوی چکنگینا ابول بابا رو گفت ابول بابا سی و تیشراو که چکنگینا رو لئی دی اب بیا روستو ساد حکم ترا پشو ساد رضی نوحل چه ورگه اپ سر کرده او روستو نوچه کل التا کینو واغ دو دوارو پرمچه تاوست پارده شد ساد رضی تا ساد ساد تا نوحل حکم ترا او ته چې راغسمه په فانی چې دا دغه دې د ملګری دي او تر رحم کا په یو باندې هاغه ارشاد د الله د مشکور کړی دا چې د الله د جنده قرباده چا د پیغو نه باندېږم د چا پیو نه وزم ما چې څه پیسې لا کوله زکي به تاسو کې نه غل شي انشاء الله نو چې کله کاغه تاسو پر له شو شاد شه ویلون څه کم څه بلوغت را سیده د چل مالال کو او خځه وړه بزمنه وګلامان او وینځي ارمان چونه یسته نو لو پارٹی نو ا زما کې پټیان د مسلمانانو شو کوټیان د مسلمانانو شو کچوري هغه د بندنو د مسلمانانو شو کژي ورډان د مسلمانانو تول سیمه حالات نه الله یا واکدا از جا ها کم اغایتی راگلو تاسبانی می فوق کند پاس حسینه نوار خاطه طرف نشکندین و غطپان را لد شپک ذره فول ومین از پلا مین مغرب طرف تشکندین آبو صوفیانو ویز آغا دیلا بساره آجیستا سستگی که گیشوید وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ رَجُلٌ مِنَ الْحَنَاجِرَةِ بُرْغُدُ تَوْرَشِدَ جِدًّا رَطُزَيْنَا پورتو شو ديري دوازينا قبول جيڪمن وته وَتَظُنُّونَ تَسُغْمَانُونَ كَذِبٌ فَاللّٰهُ بَعْدَ ظُنُونَا كِسْمًا كِسْمٌ گُمَانُونَ جِدٌّ گُمَانُونَ چا یو گُمَان گُمَان و ایل یکولو آقا وقتی و ایل با منافقانا و الهی نا کسان جراغو بذرونی ما وعدنا اللہ وعدنا وکره من سر اللہ فوق و فیغانبر مگا ددو کن اللہ را تویل چیز با تاسر امداد وکن مگا امداد سو شو یا برای سام بچه من تویل چه فارس و کسرا با مفتح که و آقا سو شو وز خموند آتاز نشمات الله و ی دا منافقان خبر دی ایس قوله توه کو ویلی و ډاله درې یمنا تعلق قانونا چې عبد الله ابن ابي بن بنو سالم نا یا الا يس بمدینه خلق لا مقاملکم تاسو د ټینګې نه اسید مقابلې د پارشه پر تا کسب جنگ کوله شی لا مقاملکم مستریت مقابلې د دا قدرت داوا احساسو فرجو واپس مدینه کورون ترال انتزا د جنگ کوله شی یا فرجو کو دین نواپشی کو فرتا کلمہ پری ادا وے مسلمان پری ادا وے شریعت پری ادا وے وي. ویا استادینو فریق من ریاضہ غوسی وڑہ رز جون نبی پیغمبر اسلام نے خط خط سم تبویذ یا رسول اللہ ازمنہ قرونا ان بیوتنا عورتن زمن کو قرونا شردی مننگ قرونا خالدی و ما ہیا دیورن جی دا قرونا شگردن خالید دروغ وے اریدون الادرن المقدس تختی و اللہ دخلات داخل کرلیش علیم پو دیو بانی من اطراف د مدینینا دا پوش کراشی بیا دینا وقتا دا فتنی و دشترکا د کفر ووشی لا تاو حاف من دا براجی دیو و ما تلاب بسو بیها و دیو کفر کی با دیو وقنی ترهی مگر لگر یا اسلام په کی با دیو وقنی ترهی مگر لگر یا و ما تلاب بسو که اسلام دیو پرخوستا و وقنیشی تر اولی پا مدینی کی مگر لگ دو دا ازاب براجی دیو ب wala kad kam yak nan wud du ahadullah wa kad wa allah shara damakhina la yuwallunalar bar amamba isha naru mulad ani شاب نرا درځو د څه ووعده کړو مسب بن خشه سالابه محجب د منافقانو جو دا وعده ته ما سمسم کړو چې موږ تخت نه کوي مکان عبد الله رسول الله د خدای اباده او خپل شوی دې قرآن کول نغې مسؤل دی چې دابه کور کې تاسو یا په ورځ قیامت کې به لاو غاړي شخات ما سو وعده نو کړي قولوا یا لانیان فراکومیس کلا فایدان ناسی تاسو تا تیختا کشی تا او تختی دلی دی قتلنا و ایزان که لا تما تاؤنا تاسو تابات خوند دنیا در ندر کل کی گی لا تما تاؤنا تاسو تابات سکر دنیا در کولی دیشی مگر لگا قولوا يا منزل <سؤال> الله جي چوک جي الله عزوان كي رادو کي پتا د آزاد درو وسلو يا ارادو د مهرباني والله جو به اونين نه لو جانو پرغيد اللهنا وليا نخلوان ولانا دوست ولانا شيران وليا متصرف والدار ولانا شيران کومكي دا شی نور خلقومو مناطقهانا اے نکا اے مزه مړبشی مزه کی نه دلته مسو کی نه منبد رسول کو منبد پورتکل سے تسو اے سوا کو بس څنګه نو استاده کو زووار ولمکان ته کی نه دلتا زووار ولما ته کی نه دا دیس مناطقهانی قل و علم الله يقينا الله دې جند لري خلک النواب يقين ان چه معنا قول مسلماننا رونا فل و رونا كن از جان بين كنت تاسونا والقايدين الاخواني ويمكن تقرونا از جان تحمل ما الى لازم خاطر اشراز بج بزماما هرمه به له من بخل كاي جهاد چیسی چند, چند تکلیف اینو دن را عجر و صواب دیکنو گئے او دا مناپقانو چکننن پده صواب کی پرزو نشتا ایزا جاال خوف اکلا چه لا راغب آ خطرا رائیتا هم تبا وینی جول را یا ضرورن ایلی کتا تبوری تدور عیونهما آستر گی تاوی گی را تاوی گی تباوی چه بهوشی را گلی دا پده بند زنکادن زنکادن چکنننو بهوشی پده بند را گلی دا زنک زنکن دشي رپی یو تا وی یز مان سره دغه شي منافقو می دیږي فایز او زهبل خوفو کله چې خطر لاړ شي سلقوکم بالسناتین الهجاد او ولی تاسو لره یا خبري تاسو لکه ايات څنګه تاسو کم غني خپل ځان جوړونډه رو چت غني اګه چر چرې جې می دی منافقو چې هبلې کېنه منافق څه دی پس عادت بلغان نه چې کله الوا موقای کنه نبی څه دی چې د خطرې وخت نخلقی لاری وجیشی اشیح حتا نارد خیر صلاح کوکم سمانا صلاح کوکم دا غواش کلا لگا که که که که که که که نا دا دا غواشی فی دا غیان دا جیمه و تسکیره اورے را تو بھی پیجو مناطقان ہم دغہ شاندے سلکوکم ولتا سولرا مخاطبادر سرکئی سخت چیز مخاطبا مطلب خبر ہے د سرکئی خاطبو کو مشد مخاطب جن ایمجوزی ہوئی یا اعزوکم دا ازینا یا چکنو راموکم فی حالت لمنی ولتا سولرا دغہ جبا اے د جو د تیری جی بسیری سم چکنو دغہ دی دا مشین نو اشهادت نور خیر په خیر باندې جو بخلي کوي خیر څه دي مال خیر څه دي الله را زيات خیر څه دي شهادت دا ټول باندې جو بخيلاندي ولایت اخرت پلان یو ميمان نه جوړي جوه बर्बाद کړی الله دې جو اعمالونه مکان دي زال کذا رضا الله په خدایماني اسی را دي رسول ي حسبون الاحزاب غمان کوي چې ګننن الاحزاب دا دني یا قوا دي اگر خجو توجه لکا تلیدی اگر او تلیدی تا سو نا برو باید اگر چکننان بیغیر تصلاقنا جی و هایی نیاد کلاسا بکراش دالی رو کافیران یاو دو دو دو دو داقوا خیلی لکن نمان باو خجو در ناس ایدو باندی تا لو انهم ای کاش که دو چکننان سشه تلی با دو بار تا بیدیا تاو تلیوه تلیو رابی باندو باندو تا دو تاسو هم کوله یا سلونا ته بوزونه کولیا نام پيغمبر استو دوه حالاتونه چې ته وی په تاسو کې او ما قاتل جنگ باندې کوي یو مغالغه لقد کان یک نام له کو تاسو په رسول الله د پیغمبر رسول توسل په علي حسنه ابتدا کوله راځي پای زوب یقین لري د الله په سره د ملاقات او د قیامت سره من اټکلته الله په وی ځای منا محمد رسول الله دي بنس نفيز جهاد دي ميدان کې حاضر وي استاد بدرپور کې نام سي محمد رسول الله محمد رسول الله چې څنګه کوم كن ولما للمؤمنون كلي شو له مؤمنانو على احزاب ادل الكافرانو قالوا جويل وعد الله كلدا چې مصیبت باندې راضي امتحان با باندې راضي ان حسيب تومان ته جنت ولما یات المسللون قالوا لكم ما